Zavoslovia 225 pentru darul Evlaviei. Aleluia doamnei seristoase te iubim și te rugăm druiești ne darul Evlaviei, pe care îl așteptăm cu dor, cu credință, ca pe o aripă a rugăciunii sufletului și aminții ca să poată urca până la tine. Aleluia, doamnei și stoase, te iubim și te rugăm dăruieşti-ne darul Evlaviei la vremea de pustire a inimii, când ispitele ne măsoară smerenia și negura întristării, seamănă seamănă în noi, vântul deznădejdei. Aleluia Doamnei să-i stăstim, bimște rugăm, dăruieşte-ne darul vlavii în timpul rugăciunii, care să pună jarul credinței în inima noastră și lacrima darului în umilința sau răbdarea noastră. Aleluia Doamnei să-i te iubim și te rugăm, dăruiește ne darurile vlavei pe care ne l-ai luat sau l-ai ascuns pentru lipsa rivnei sfânte, pentru negrija slujbei, pentru trufia de a crede că am făcut ceva bine, pentru amintirea răului ce ne l-au făcut dușmanii. Aleluia Doamnei să-i te iubim și te rugăm, ne darurile vlavei ca semn că toată inima și tot cugetul nostru în mâna voinței, iubirei și cunoștinței tale, le-ai luat și vânarea de vânt a celor lumești am depădat. Aleluia, Doamne, Isusei, te iubim și te rugăm, dăruiești-ne darul Evlaviei, care aduce în suflet vocea ta din lumea tăcerii, icoana ta în biserica noastră și răspunsul cel bun în mintea noastră. Aleluia Doamnei să stoase, te iubim te rugăm, dăruiește-ne darul Evlaviei, ca semn că de ura făpturilor, de dragostea necurată, de dorințele cele lumești cu Isopul milei tale necurățat. Aleluia Doamnei să stoase, te iubim te rugăm, dăruiește-ne darul Evlaviei, ca semn încă toate grijile lumești din vasul inimii învărsat și de toate legăturile lucrurilor lumești ne dezlegat. Aleluia, Doamnei, seristoase te iubim și te rugăm, dăruiește darul vlavii, ca semn că în mâna ta ne-ai luat, cu bucuria ta inima ne-ai inundat și în lumină făptura sufletului nostru ai schimbat. Aleluia, Doamnei, seristoase te iubim și te rugăm, dăruiește darul vlavii, ca să primim sfânta taină a cuminecăturii, ca semn când dar venirea ta am luat și de aceea pe buzele noastre lauda și slava ta au răsunat.